Doctor Jivago, pista 16 11 Primul impuls al lui Yuri fusese să se ducă la ea și să-i vorbească. Dar o timiditate și o stânjeneală care îi erau cu totul străine, intervenirea în trecut în relația dintre ei și îl făcură să se abțină acum. Se hotărâ să nu o deranjeze și să nu-și întrerupă munca. Pentru a evita tentația de a se uita la ea, își întoarse scaunul într-o parte, în așa fel încât stătea aproape cu spatele spre masă. Încercă să se concentreze asupra cărților, ținând una în mână și alta pe genunchi, dar mintea îi era la foarte mare depărtare de subiectul pe care îl citea. Dintr-o dată își dădu seama că vocea pe care o auzise de mult într-un vis, iarna trecută la chino, fusese vocea la lei. Descoperirea îl lua atât de mult prin surprindere încât își împinse cu putere scaunul înapoi, stânind un zgomot care îi făcu să tresară pe vecinii lui și să se uite cu imire la el. O vedea din profil, aproape din spate, purta o bluză ușoară în carouri, cordon și ședea adâncită în lectura cărții, cu totul absorbită, ca un copil, cu capul ușor înclinat spre umărul drept. Din când în când se oprea din citit ca să se gândească, își ridica privirea spre tavan sau drept în față, apoi își sprijinea din nou cu obrazul în mână și scria ceva într-un carnețel cu o mișcare iute de creion. Iuri remarcă din nou ceea ce observase cu mult timp în urmă la Meliuzeevo. Nu e deloc o chetă, se gândi el, nu vrea să pleacă sau să pară frumoasă. Se uită cu dispreț la apucăturile acestea femeiești, se poartă ca și când s-ar pedepsi singură pentru că e frumoasă. Dar această mândră silă față de sine o face și mai atrăgătoare. Ce firesc e totul la ea! Citește nu ca și când cititul ar fi cea mai înaltă activitate umană, ci ca și când ar fi lucrul cel mai simplu cu putință un lucru pe care l-ar putea face chiar și animalele, ca și când ar cărea apă dintr-un puț sau ar curăța cartofi. Aceste reflexii abură darul să-l liniștească. Într-adevăr, rar îi mai fusese dat să cunoască o astfel de împăcare. Mintea încetă să-i mai zburde de la un subiect la altul. Nu se putea opri să zâmbească. Prezența larii îl afecta în același mod în care o influențase pe bibliotecarea cea nevricoasă. Fără să-și mai bată capul cu poziția scaunului și fără să se mai teamă să nu-i fie distrasă atenția, lucră vreo oră concentrându-se chiar mai bine decât înainte de sosirea ei. Parcurse tot teancul de cărți din fața lui, punându-le deoparte pe cele de care avea mai multă nevoie și a avut chiar timp să citească o parte din articolele interesante pe care le găsise într-una din ele. Apoi, hotărând că făcuse suficient pentru ziua respectivă, își adună toate cărțile și le duse înapoi la catedră. Cu inima ușoară și fără niciun fel de gând ascuns, reflectă că după o dimineață de muncă încordată, merita o pauză pentru a vedea un prieten vechi și că avea dreptul să-și permită plăcerea de a se întâlni cu ea. Dar când se ridică și privi de jur prejur, Lara nu mai era. Cărțile pe care le înapoiase erau încă pe catedră, exact lângă ale lui. Niște manuale de marxism. Se vedea că se reeduca înainte de a-și lua munca în învățământ. Pe buletinele de cerere băgate între paginile cărților, ei era scrisă adresa Iuri Onotă, surprins de ciudățenia acestea. Cu pecescaia, vis-a-vis -vis de casa cu cariatide. Întrebă un alt cititor ce sens avea acea precizare și îi se spuse că obiceiul de a da o adresă, amintind de poziție ei față de casa cu cariatide, era la fel de firesc în Iuriatin ca și obiceiul de la Moscova de a denumi un cartier prin numele Bisericii Parohiale, sau ca expresia la cele cinci colțuri, de la Petersburg. Casa cu cariatide era o clădire întunecoasă, cenușie, cu statui ale muzelor care purtau cimbale, lire și măști pe fațadă. Fusese construită de un negustor în secolul trecut, drept teatru al său personal. Moștenitorii negustorului au vândusă răbreslei negustorilor, care împrumută numele casei întregii și apoi tot cartierul, deveni cunoscut cu acest nume. Acum era folosită de comitetul orășenesc de partid. În partea inferioară a zidurilor, care urmau panta străzii și unde odinioară fusese răprinse afișe și programe, acum se vedeau proclamațiile și decretele guvernamentale. 13. Era o după-amiază răcoroasă de la începutul lui Mai, înviorată de vânt. Iuri fusese la bibliotecă, își terminase ce avea de făcut în oraș și se îndrepta spre casă, când, dintr-o dată, se răzgândi și se duse să o caute pe Lara. Vântul îl o de mai multe ori din drum, ridicând nori de praf și nisip în fața lui. Se întorcea într-o parte, lăsând capul în piept și acoperindu-și ochii, aștepta să se oprească praful și își continua drumul. Lara locuia la colțul străzii cu pecescaia, vizavi de clădirea întunecoasă, gri albastră a casei cu cariatide, pe care o vedea acum pentru prima oară. Într-adevăr își merita numele și îi o impresie bizară tulburătoare. Siluete feminine, mitologice, jumătate din dimensiunea unei ființe umane, stăteau într-un arc, de jur împrejurul ei, la nivelul etajului superior. Între două rafale de vânt, orbit de praf, a avut impresia că toate femeile din casă ieșiseră afară, în balcon, și se uitau peste balustradă la el și la stradă. Casa salarii avea două intrări, una în strada cu pecescaia, cealaltă după colț, pe alee. Neștiind că exista o intrare în față, Iuri pătrunse pe strada laterală. Când intră pe poartă, vântul învolbură un vârtej de praf și îl ridică în aer, ascunzând privirii drumul spre curte. Prin această perdea neagră, mai multe găini, alungate de un cocoș, o luară la fugă cotcodăcind de sub picioarele lui Iuri. Când praful se liniști, o văzut pe Lara la fântână. Umpruse două găleți și le așezase pe o cobiliță pe umărul drept. Părul îi era legat neglijent într-o basma ca să oferească de praf și își ținea cu genunchii fusta care se umfla. Porni spre casă, dar fu oprită de o altă rafală care îi smulse basmaua din cap și o duse departe, la capătul gardului unde găinile continuau să cotcodăcească. Iuri fugi după ea, o culese și o aduse. Ea îl privi mirată, dar rămase la fel de stăpână pe ea ca întotdeauna și nu făcu niciun fel de gest dramatic de surpriză. Nu spuse decât atât. Jivago, Larisa Fiodorovna, pentru Dumnezeu ce faci aici? Puneți gălețile jos, o să le duc eu." Niciodată nu mă opresc la jumătatea drumului. Niciodată nu las neterminată o treabă începută. Dacă pe mine ai venit să mă vezi, atunci poftește. Pe cine altcineva aș și putut veni să văd? De unde să știu? Oricum, lasă-mă să iau eu gălețile astea. Nu pot să stau și să mă uit la dumneata în timp ce dumneata muncești." Asta numești dumneata muncă. Lasă-le-mi plata domnului, Nu o să reușești decât să uscările. Mai bine spunem ce vânt te-a adus aici. Ești de peste un an în regiune și n-ai găsit un moment să vii până acum. De unde știi? Lumea vorbește de toate. În plus, te-am văzut la sala de lectură. De ce nu ai venit să-mi vorbești? Să nu spui că nu m-ai văzut. Legănându-se încet sub greutatea găleților care se balansa ușor, pornii în fața lui și pătrunse prin intrarea joasă, boltită. Aici se aplecă, așeză gălețile jos pe pardoseala de pământ, își scoase cobilița de pe umeri, se îndreptă și își șterse mâinile cu o batistă mică. Vino, am să te conduc prin pasajul interior spre intrarea din față. Este mai multă lumină, o să trebuiască să aștepți un moment. Am să duc gălețile sus, pe scara din dos și am să fac puțină ordine. Nu durează mult, ea privește ce minunăție de scări avem. Trepte de fontă cu model, o casă cam veche. Obuzele au cam zdruncinat-o Se poate vedea unde am cam cedat zidăria Vezi clăpătura asta în cărămidă? Aici puneam eu cheia Eu și Katia când plecam Ține minte, s-ar putea să vii când nu suntem acasă Poți deschide ușa să te faci comod până vin eu Vezi, este aici, dar acum nu am nevoie de ea Mă duc prin spate și-ți deschid ușa pe dinăuntru Singurul nostru e cu șobolani Sunt cârduri întregi Și nu putem scăpa de ei din cauza pereților răstora vechi, crăpături și pleznituri peste tot. Am astupat toate găurile de șobolan pe care le-am văzut, dar n-a ajutat prea mult. Poate că o să vii într-o zi să mă ajuți. Trebuie asupate găurile din zid și scândurile podelei. Ce părere ai? E bine, Așteaptă aici pe coridor și gândește-te la ceva. Nu va dura mult, am să te chem într-o clipă. Așteptând, se uită de jur împrejur la pereții cojiți și la treptele de fontă. Își spuse, în sala de lectură mă gândeam că e absorbită de citit, cu pasiunea pe care și-ar fi pus-o într-o muncă fizică grea. Acum văd că și inversul este adevărat și că apă de la puț, la fel de ușor și fără efort ca și cum ar citi. Aceeași siguranță și firesc în tot ce face, ca și când odată de mult în copilărie și-a luat zborul spre viață și totul a urmat de la sine. La fel de firesc, după cum efectul urmează cauzei. Toate astea le vezi și în linia spatelui când se apleacă, în felul în care își desface buzele și își rotunjește bărbia când zâmbește, și în cuvintele și în gândurile ei. «Jivago!» strigă Lara de pe palielul de sus. «Urcă! Dă mâna și fă ce-ți spun. Trebuie să mergem prin două camere întunecoase, pline de mobile. O să te izbești de ceva și o să te lovești. Este o nebunie. N-aș fi reușit niciodată să găsesc drumul!» De ce așa? Se zugrăvește apartamentul? O, oh, nici vorbă de așa ceva. Nu acesta e motivul. Apartamentul aparține al cuiva. Nici nu știu cui. Eu am avut apartamentul meu în clădirea școlii. Când școala a fost luată de departamentul orășenesc pentru locuințe, Catia și cu mine am primit o parte din acest apartament. Vechii locatari au plecat și și-au lăsat mobila aici. Erau mulțime de mobile. Mie nu -mi trebuie lucrurile altora, așa că le-am pus în aceste două camere. Am văruit ferestrele ca să nu intre soarele. Ține-mă de mână că te pierzi. Acum am ieșit din labirint. asta e ușa mea. Imediat o să fie lumină. Atenție la treaptă. Când o urmă în cameră, fu surprins de priveliștea ce se vedea pe fereastra de pe peretele opus ușii. Dădea în curte și peste acoperișurile joase ale caselor se zărea terenul comunal de lângă râu. Acesta aparținea municipalității. Capre și oi pășteau pe el și blana lor mătura pământul ca niște coz de frag. Și acolo se vedea panoul cunoscut, moro și Becinchin, mașini de semănat, mașini de treierat. Amintindu-și de ziua sosirii de la Moscova, începui imediat să-i descrie și uitând ce se spunea că Strelnikov ar fi fost soțul ei, îi povesti fără să se gândească și întâlnirea cu el. Această parte a istorii Sirii făcua asupra ei o impresie puternică. L-ai văzut? Extraordinar! N-am să-ți spun acum de ce, dar este de-a dreptul extraordinar. Ca și când ați fi fost predestinați să vă întâlniți. Am să-ți povestesc cândva totul o să fiu uimit. Se pare că ți-a făcut o impresie mai curând bună decât rea, nu-i așa? Da, în general, ar fi trebuit să-mi provoace repulsie. Trecusem, de fapt, prin regiunea în care el adusese moarte și distrugere. Mă așteptam să văd un baș și buzuc sau un revoluționar ala Jack Spintecătorul, dar nu era niciuna, nici alta. E bine că nu un om altfel decât imaginea pe care ți-ai format-o despre el. Dovedește prin asta că nu e doar un prototip. Dacă o fi fost totuși, ar fi însemnat să nu mai fie om. Iar dacă nu-l poți categorisi dintr-o dată, înseamnă că, cel puțin în parte continuă, să fie o ființă umană. Este eliberat de povara a propriei imagini, are un grăunte de nemurire. Se spune că nu e membru de partid, da, cred că e adevărat. De multe ori m-am întrebat de atunci ce anume îl face să exercite un fel de atracție. Cred că din cauza faptului că poartă în el pecetea predestinării. Va sfârși rău, va spăși pentru răul pe care l-a făcut. Revoluționarii care iau legea în propriile mâini te îngrozesc nu ca niște criminali, ci ca niște mașini scăpate de sub control, ca un tren care de raiază. Strelnikov este nebun ca și toți ceilalți, dar a fost adus în starea de nebunie, de viață și suferințe, nu de cărți. Nu cunosc secretul, dar sunt sigur că are unul. Alianța lui cu bolșevicii este accidentală. Ei îl acceptă atâta timp cât în întâmplare merg pe același drum și au nevoie de el. În momentul când nu vor mai avea nevoie de el, îl vor aspârli și îl vor călca în picioare fără milă, așa cum au făcut și cu alți experți militari. Așa crezi? Sunt sigur. Și nu are oare nicio scăpare? Nu ar putea fugi? Unde să fugă Larisa Fiodorovna? Asta se putea pe vremuri, pe timpul țarilor, dar încearcă acum. Mai ai făcut să-mi fie milă de el. Te-ai schimbat, știi? Odinioară vorbeai mai calm despre revoluție, erai mai puțin aspru cu ea. Problema este, Larisa Fiodorovna, că există o limită în orice. În toată această perioadă trebuie să se fie ajuns la ceva." Dar se dovedește că cei care au inspirat Revoluția nu se pricep decât să tot schimbe și să provoace tulburări. E ceva înnăscut în ei, nu sunt fericiți decât cu dezastrul la scară planetară. Pentru ei, perioadele de tranziție, omenirea în transformare, reprezintă scopuri în sine. Nu sunt formați pentru nimic altceva, nu știu nimic altceva. Și știți de ce dăi nu e vârtejul acesta neîntrerupt de răsturnări fără sfârșit? Pentru că nu sunt în stare de nimic altceva, sunt lipsiți de har. Omul este născut ca să trăiască, nu să se pregătească pentru a trăi cândva. Viața însăși, darul vieții este un lucru atât de măreț încât îți respirația. De ce să o înlocuim cu această alechiniadă copilărească de fantezie adolescentine? Cu aceste escapade de liceni, dar ajunge cu asta. Acum e rândul meu să pun întrebări. Am sosit aici în dimineața rebeliunii locale. Ai participat și dumneata? Bineînțeles, incendii în toate părțile. Adevărată minune că n-a luat foc și casa asta. A fost guduită destul de rău, ți-a mai spus. Și acum mai este un obuz neexplodat în curte. Chiar lângă poartă. Jafuri, obuze, tot felul de grozăvii, ca la fiecare schimbare a puterii. Dar ne obișnuisem deja, nu era pentru prima dată și nu poți să-ți povestești ce s-a întâmplat și sub albi. Crime, răzbunări, torturi, șantași, o adevărată orgie. Dar nu ți-am spus lucrul cel mai extraordinar. Galiulina al nostru s-a alăturat cehilor și a devenit un fel de guvernator general. Știu, am auzit. L-ai văzut? Foarte des. Nici nu-ți închipui cât de mulți oameni am reușit să salvezi datorită lui, pe cât i-am ascuns. Trebuie să recunoaștem cei al lui. S-a purtat perfect, ca un adevărat domn. Nu ca toți neisprăviții ăia, capitan de cazaci, sergenți de poliție și atâții alții. Din păcate, tocmai neisprăviți erau cei care dădeau tonul, nu oamenii cum se cade. Galiul m a ajutat foarte mult, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Suntem prieteni vechi, știi? Când eram mică, am locuit într-un bloc de locuințe cu chirie și eram vecini. Cei mai mulți dintre locatari erau muncitori la căile ferate. Am văzut multă sărăcie când eram copil. De aceea, atitudinea mea față de revoluție este diferită de a dumii tale. Revoluția mi-e mai aproape, sunt o mulțime de lucruri pe care le înțeleg din interior. Dar să-mi treacă prin minte că Galiulin, fiul portarului, va deveni colonel alb, poate o fi chiar general. Nu avem militari în familie, nu mă prea pricep la grade. Și ca meserie știi, sunt profesoară de istorie. Oricum, asta e. Am reușit să ajutăm o mulțime de oameni prin înțelegere între noi. Am avut întotdeauna prieteni și cunoștințe în toate formele de guvernare, dar și dezamăgiri și necazuri de la fiecare. Numai în romanele proaste oamenii sunt împărțiți în două tabere și nu au nimic a face unii cu alții. În viață totul se amestecă. Nu crezi că trebuie să fii un neajutorat demn -mi de milă ca să joci un singur rol toată viața? Să ai un singur loc în societate, să aperi întotdeauna același țel. Ah, ai venit! O fetiță de vreo ani intră în încăpere. Avea părul ridicat în sus și pieptănat în două cozițe împletite. Ochii ei înguști aveau o privire șirată, strângărească, și deveneau migdalați când râdea. Știa că mai sa are un musafir, îi auzise vocea din coridor, dar considera necesar să se arate surprinsă. Îi făcu o reverență lui Iurie și îl privi fără teamă, fără să clipească, așa cum face un copil singuratic care a început să gândească de timpuriu în viață. Fica mea, Katia, sper să fiți prieteni. Mi-a arătat fotografia ei la Zevo, Cât de mult a crescut și s-a schimbat de atunci. Am crezut că nu ești acasă. Nu te-am auzit când ai intrat. Am luat cheia din gaură și acolo era un șobolan uriaș, uite așa de mare, să vezi ce a mai sărit. A murit de frică. Făcu o mutră comică, deschizând ochii mari și rotunjindu-și gura, ca un pește scos din apă. Acum du-te afară, am să-l invit pe unchiul lui Iuri la masă și am să scot cașa din cuptor. Te chem eu când e gata. Îți mulțumesc, aș vrea să pot rămâne, dar noi luăm masa la ora șase de când am început să vin în oraș. Și mă străduiesc să nu întârzi. Îmi trebuie peste trei ore, aproape patru, ca să ajung acasă. De aceea am venit așa devreme. Cred că va trebui să plec în curând. Mai pot sta o jumătate de oră. Mi-ar face plăcere. 15. Și acum, pentru că ai fost atât de sincer cu mine, am să fiu și eu sinceră cu dumneata. Acel strălnicov pe care l-ai cunoscut este soțul meu. Pașa Antipov, acel pașa pe care m-am dus să-l cau pe front și în a cărui moarte pe bună dreptate am refuzat să cred. Nu m-am că spui asta. Am auzit și eu ceva în sensul acesta, dar n-am crezut niciun moment. De aceea mi a și zburat din minte imediat când am început să vorbesc cu dumneata și am vorbit fără niciun fel de opreliști. Dar e pur și simplu o prostie. L-am văzut pe omul acesta. Cum ar putea cineva să-și închipuie măcar că există o legătură între el și dumneata? Ce ai dumneata comun cu el? Și cu toate acestea, este adevărat, Strălnikov este soțul meu, Antipov. Cei mai mulți, așa cred, și eu sunt de acord cu ei. Și Catia știe și este mândră de tatăl ei. Strălnikov este pseudonimul lui. Trebuie să trăiască sub un nume de împrumut, ca orice revoluționar activ. Pentru un motiv anumit nu poate trăi nici activa sub numele lui adevărat. Și el a fost acela care a cucerit Iuriatinul și ne-a bombardat. Știa că noi suntem aici, dar, de frică să nu se trădeze, nu a încercat nici măcar o dată să afle dacă mai suntem în viață sau nu. Desigur, asta era datoria lui. Dacă m-ar fi întrebat pe mine, i-aș fi spus să facă același lucru. Și totuși, poate o să zici că eu sunt în siguranță și Consiliul Orășenesc mi-a dat o locuință acceptabilă, fiindcă se îngrijește el în secret de noi. Dar e de neconceput că a fost într-adevăr aici și a rezistat tentației de a veni să ne vadă. Nu este omenește, amintește de virtutea civică romană, una dintre ideile care se tot vântură în zilele acestea. Dar nu trebuie să mă las influențată de vederile dumitale. De fapt, noi doi nu gândim la fel. Ne înțelegem și simțim la fel doar în privința unor lucruri nensemnate, lăturalnice. Dar în problemele mai ample, în filozofia vieții, este mai bine pentru a amândoi să rămânem fiecare pe pozițiile noastre. Dar să ne întoarcem la Strelnikov. Acum este în Siberia și ai dreptate. Am auzit că este acuzat de lucruri care fac să mânghețe sângele în vine. În Siberia comandă una din pozițiile noastre cele mai avansate și luptă și îl bate pe sărmanul Galiulin, prietenului din copilărie și tovarășului de arme, din timpul războiului cu nemții. Galiuni știe cu cine are de-a face și știe că eu sunt soția lui, dar a avut tactul, nici nu pot să spun cât îl admir pentru asta, să nu mă facă niciodată să simt aceasta, deși numai Dumnezeu știe cât de cumplit se furie, numai la auzul numelui lui Strelnikov. Da, acum Strelnikov a ajuns în Siberia, dar pe când era aici și a stat mult timp aici, a locuit în vagonul acela de cale ferată în care l-ai cunoscut. Îmi dorea mereu să mă întâlnesc cu el din întâmplare, într-un fel neașteptat. Câteodată mergea la asediul cartierului general al Comuciului, armata adunării constituante, un fel de ciudată gluma destinului. Intrarea era prin aripa unde Galiulini se întâlnea cu mine. Mă ducea mereu acolo ca să-l rog să ajute pe cineva sau ca să pună capăt vreunei acțiuni oribile. Așa s-a întâmplat, de exemplu, cu incidentul de la Academia Militară. A produs multă vâlvă la timpul respectiv. Dacă un instructor nu era prea agreat, cadeții puneau la cale o ambuscadă și îl împușcau, zicând că era simpatizant bolșevic. A venit apoi perioada când au început să-i bată pe evrei. Fiindcă veni vorba, am observat și asta m-a cel mai mult. Dacă ești intelectual și locuiești într-un oraș, așa cum e cazul nostru, jumătate din prietenii pe care ți-i faci sunt aproape sigur evrei. Dar atunci când izbucnesc pogromurile, când se ajunge la lucruri atât de josnice, ne simțim nu numai triști și indignați și rușinați, ci și cu sufletul cumplit de dezbinat, ca și când mira noastră ar porni mai curând din cap decât din inimă și ar avea un nis de nesinceritate. Este atât de ciudat că acest popor evreu, care cândva a adus eliberarea omenirii din jugul idolatrii și care acum a dat atâția oameni ce s-au dăruit eliberării ei de nedreptate, Devine neputincios când este vorba să se elibereze de sine, să ascuture jugul devotamentului față de credința învechită, antediluviană care și-a pierdut total sensul, că nu e în stare să se ridice deasupra proprii sale condiții și să se dizolve în masa celorlalți, a căror religie ei au întemeiat-o și cu care ar avea atât de multe lucruri în comun, dacă i-ar cunoaște mai bine. Este adevărat că persecuțiile îi împing spre această atitudine ce predică zădărnicia și catastrofele, spre această izolare plină de timiditate și devoțiune, care nu le aduce nimic altceva decât nenorocire. Dar cred că ceva vine și din interior, dintr-un fel de senilitate internă, oboseala secolelor. Nu-mi place pasivitatea lor, înfățișarea lor voit sărăcăcioasă, imaginația lor lipsită de curaj. Te enervează de parcă ar fi niște bătrâni care vorbesc despre bătrânețe sau niște bolnavi care discută numai despre bolile lor. Nu ești de acord? Nu m-am gândit prea mult la lucrul acesta. Am un prieten, mișa, Gordon, care gândește la fel ca tine. E bine, mă duceam pe acolo în speranța că am să-l prind pe pașa când vine sau când pleacă. Pe vremea țarului, guvernatorul general își avea biroul acolo. Acum pe ușă era un anunț, sesizări. Ai fost acolo? Este locul cel mai frumos din oraș. Piațeta din față pavată cu plăci din lemn și dincolo de piațetă se află grădina orașului, plină de arțari, măceși și caprifoi. În fața ușii, în stradă, era întotdeauna coadă. Stăteam acolo și așteptam. Bineînțeles, nu încercam să mă bag în față la coadă. N-am spus că sunt soția lui. De altfel avem nume diferite și să nu crezi că un apel la sentimente i-ar impresiona pe niște oameni ca el. Comportamentul lor este total diferit. Ciclă. Știi că lui, Pavel Ferapontovici Antipov, fost deținut politic, un muncitor bătrân, stă chiar aici, foarte aproape, într-o așezare de lângă șosea unde a locuit și în exil. Și prietenul lui Tiberzin s-a stabilit tot aici. Amândoi sunt membri ai Tribunalului Revoluționar Local. Pașa nu s-a dus să-și vadă tatăl și nu i-a spus cine este. Și taică-sul consideră asta normal, nu se simte câtuși de puțin jignit. Dacă fiul lui se ascunde sub acest nume conspirativ, înseamnă că așa trebuie să fie. Nu poate să-l vadă și gata. Oamenii ăștia sunt de piatră, cu regulile și principiile lor, și-au înlăturat cei omenesc în ei. Chiar dacă aș fi reușit să demonstrez că sunt soția lui, n-ar fi servit la nimic. Ce înseamnă soțiile în vremurile noastre? Oamenii muncii din lumea întreagă, refacerea universului, asta da. Dar soția? Un biped nu mai important decât un purice sau un păduche. Aghiotantului venea din când în când și îi întreba pe oameni ce doresc și pe unii îi lăsa să intre. Dar eu nu i-am spus niciodată cum mă cheamă și când m-a întrebat cu ce problemă am venit, i-am spus că e o chestiune personală. Bineînțeles, știam că îmi pierd timpul de pomană. Aghiotantul a ridicat din numeri și mi-a aruncat o privire bănuitoare. Nu l-am văzut nici măcar o singură dată. Poate crezi că nu-i pasă de noi, că nu ne iubește, că ne-a uitat. E bine, atunci greșești, îl cunosc foarte bine. Știu ce dorește și face așa tocmai pentru că ne iubește. Nu suportă ideea că s-ar putea întoarce cu mâinile goale. Vrea să se întoarcă în calitate de cuceritor, acoperit de glorie, să ne depună laurii la picioare, să ne epateze, să ne uimească. Exact ca un copil. Gatia intră din nou în încăpere. Lara o trasă spre ea și spre mirarea fetiței, începu să o îmbrățișeze și să o legene încoace și încolo. 16. Iuri porni călare acasă de la Yuriatin. Făcuse acest drum de nenumărate ori. Se obișnuise cu el atât de mult că nici nu-l mai băga în seamă, abia dacă era conștient că merge. Curând avea să ajungă la intersecția aceea din pădure, unde, mergând drept înainte, se ajungea la barăchino și poteca cu care se întâlnea ducea spre un sat de pescari, de pe râul Sacma. Aici se afla încă un panou de reclamă pentru mașinile agricole. Ca de obicei, urma să ajungă la intersecție pe-ntuneric. Trecuseră peste două luni din ziua când se dusese ca de obicei în oraș. Dar în loc să se întoarcă acasă, în aceeași după amiază, își petrecuse noaptea la Lara și spusese acasă mai târziu că fusese reținut de afaceri în oraș și că își petrecuse noaptea la Hanului Sandeviatov. Îi spunea de mult larei pe nume și-o tutuia, deși ea încă îi mai spunea Jibago. Iuri o înșela pe Tonia și ceea ce i-ascundea, pe zi ce trecea, devenea tot mai grav și mai necinstit. Niciodată nu se pomeniseră astfel de relații între ei. O adora pe Tonia. Liniștea sufletului ei însemna pentru el mai mult decât orice altceva pe lume. Era gata să ia pe reonoarea și era mai sensibil la tot ce putea întina această onoare decât tatăl ei sau decât ea însăși. Ca să ia pe mândria ei, ar fi rupt în bucăți cu mâinile sale pe oricine. Și acum, tocmai el era cel care multărea această onoare. Acasă se simțea ca un criminal. Faptul că familia lui nu cunoștea adevărul ca afecțiunea lor rămăsese aceeași, constituia un chin cumplit pentru el. În mijlocul unei conversații rămânea dintr-o dată încremenit de conștiința păcatului său și nu mai auzea niciun cuvânt din ceea ce se spunea. Dacă îi se întâmpla la masă, mâncarea îi rămânea în gât, punea jos lingura și împingea farfuria din față. Ce-i cu tine?" întreba Tonia mirată. Ai primit vești proaste când ai fost la oraș?" A mai fost cineva arestat sau împușcat? Spune-mi. Nu te gândi că o să mă întristezi. O să te simți mai bine după ce o să-ți descarci sufletul." Dacă preferase altă femeie, înseamnă conșelase? Nu. Nu făcuse ce făcuse după o deliberată comparație, pentru ca apoi să aleagă." Nu credea în amorul liber, nici în dreptul de a se lăsa purtat de simțuri. A gândi sau a vorbi în astfel de termeni îi se părea degradant." Nu o luase niciodată rasna și nici nu se considera un supraom cu drepturi și privilegii deosebite. Acum se simțea zdrobit de povara conștiinței sale vinovate. Ce-mi rămâne de făcut acum? Se întreba el câteodată și spera într-o întâmplare imposibilă, neașteptată, care să rezolve totul. Dar acum lucrurile luaseră alt curs. Se hotărâse să taie nodul și se ducea spre casă cu un gând. O să-i că Tonii totul și o să roage să-l și nu o să, o să, -o să o mai vadă niciodată pe Lara. Cei drept nu era chiar atât de simplu. Își dădea seama acum că nu erau totuși chiar atât de lămurite relațiile cu Lara. Nu îi spusese să rupe cu ea pentru totdeauna. Chiar în dimineața aceea îi destăinuise că are de gând să-i mărturii Tonii totul și că nu trebuiau să se mai vadă. Dar acum avea senzația că nu fusese prea convingător și suficient de clar. Lara își dăduse seama cât dezbuciumat era și nu voia să-l facă și mai nefericit printr-o scenă penibilă. Încercă să-l asculte cu cât mai mult calm. Stăteau de vorbă într-una din camerele goale din față. Lacrimile îi roiau pe obraji, dar ea nu le simțea curgându-i pe față, cum nu simt statuile, picăturile de ploaie care se scurg pe ele. Spunea mereu încet, fă cum crezi că e mai bine, nu te necăși pentru mine, am să trec și peste asta. O spunea cu sinceritate, fără niciun fel de falsă generozitate și întrucât nu-și dădea seama că plânge, nici nu ștergea lacrimile la care îi șiroiau pe obraz. La gândul că Lara s-a fi putut să-l fi înțeles greșit și că a luat-o cu impresii false și speranțe zadarnice, Aproape că-i venit să se întoarcă în galop direct înapoi, să-i destăinuie ce nu apucase să să-i spună și mai ales să se despartă de ea cu mai multă căldură, tandrețe, așa cum se cuvine la ultima întâlnire. Cu mare greutate ei izbuti să se stăpânească și-și continuă drumul. Soarele cobora spre asfințit și în pădure se făcuse rece și întuneric. Mirosea Mirosea ude. Râuri de musculițe pruteau liniștite în aer, zumzăind necontenit, trist, pe o notă acută. Îi se așezau pe față și pe gât, le tot alunga, zgomotul plesniturilor se amestecau cu mersul calului, cu scârțâitul șei, cu tropotele înfundate ale copitelor, pe noroiul alunecos și vânturile pe care le lansau mațele bidiviului. În depărtare, acolo unde soarele refuza să apună, o privighetoare începu să cânte. Trezește-te, trezește-te!" strigaia. Suna aproape precum chemarea din duminica Paștelui, Trezește-te, o, sufletul meu, pentru ce picotești? Dintr-o dată, Iuri fu izbit de un gând foarte simplu. De ce se grăbea în halul ăsta? Nu-și va călca promisiunea pe care și-o făcuse? De mărturisit va mărturisi totul. Dar cine spune că trebuie neapărat să o facă în ziua aceea? Nu-i spusese încă nimic Toniei. Nu era prea târziu să amânesc povedania și să se mai ducă o dată la oraș. Așa cel puțin va putea să se despartă dân frâul liber simțămintelor în toată adâncimea lor, măcar atâta compensație pentru suferințele ce le vor îndura. Minunat, splendid, ciudat că nu s-a gândit la asta mai înainte. La gândul că o va vedea încă o dată pe Lara, inima ei de bucurie. Trăia încă de pe acum emoția întâlnirii cu ea. Căsuțele și străzile de lemn de la periferia orașului. Se îndreptă spre ea. Încă un moment și va lăsa în urmă trotoarele de lent și gardurile lungi și va păși pe străzile pavate. Căsuțele mici de la periferie alergau una după alta ca paginile unei cărți, dar nu ca atunci când le întorci cu arătătorul una câte una, ci ca atunci când oții de cotor și lași foile să-ți una după alta. Iuțala îi tăia respirația și uite, colo, casa ei, la capătul străzii, unde era o spătură în norii de ploaie și cerul se luminase înspre însărat. Erau atât de dragi căsuțele de pe străzile care duceau spre casa ei, încât îi venea să le culeagă una câte una și să le sărute. Podurile acelea gârbovite, cu o singură lucarnă, lumina lămpilor și candelelor de la icoane reflectată în băltoace și strălucind ca niște icre, și casa ei sub despicătura albă a cerului. Acolo va primi din nou darul alb, dumnezeiesc al frumuseții, din însăși mâinile creatorului ei. O siluetă întunecată și în îi va deschide ușa și promisiunea apropierii ființa ei, fără stăpân pe lumea asta, rezervată și rece ca o noapte alba nordului, îl va întâmpina ca primul val al mării, atunci când te noaptea de pe plaja nisipoasă. Iuri lăsă frâul liber, se aplecă înainte înșa, își aruncă brațele în jurul gâtului calului său și își îngropă fața în coama lui. Luând de această demonstrație de afecțiune drept un îndemn, calul o porni la galop. Așa cum alergau, copitele lui Splintene abia atingeau pământul și lui Iuri îi se păru că, în afară de bătăile vesele ale inimii lui, se mai aud și niște strigăte, dar se gândi că totul se petrece doar în imaginația lui. Un foc de armă tras aproape de el îl surzii. Se ridică în șa, apucă frâul și strunii calul. O Oprit în plină goană, bidiviul se abătu într-o parte, se lăsă în jos de spate, gata să dea înapoi. În fața lui erau niște cazaci. Panoul cu moro și vet mașină mașini de semănan, mașini de treierat, era luminat cu razele soarelui care tocmai apunea. Trei oameni călare îi blocau drumul. Un băiat cu o șapcă de școală, o tunică pe care se încrucișau două benzi de cartușe, un cavalerist într-o haină gri de ofițer, cu o căciulă de brană și un bărbat gras, îmbrăcat ciudat, ca pentru un bal mascat, cu niște pantaloni evazați și o pălărie cu boruri largi, trasă mult peste frunte. Nu vă mișcați, și, doctor, spuse cavaleristul, care era cel mai în vârstă dintre toți trei. Dacă ascultați de ordine, nu o să pățiți nimic. Dacă nu ascultați, fără nicio supărare, o să fiți împușcat. Doctorul repartizat unității noastre a fost ucis și vă înrolăm ca lucrător medical. Coborâți de pe cal și nu să păți nimic. Dacă nu ascultați, fără nicio supărare, o să uităm orice politețe. Sunteți tovarășul pădurar, fiul lui Micul Ițân, Liberius? Nu, sunt omului de legătură, Camendov Capitolul 10. Șoseaua De-a lungul șoselei se înșirau orașe, sate și așezări ale cazacilor. Acesta era vechiul drum de poștă, cea mai veche șosea din Siberia. Ia orașele ca un cuțit, despicându-le ca pe o pâine în două jumătăți, de-a lungul străzii principale. Cât despre sate, le străbătea fără să se uite mâncar o clipă în dărăt, lăsându-le împrăștiate care la stânga, care la dreapta, cu izbelelor când rânduite drept, când aruncate în arc sau formând o buclă la brocotitură bruscă. În trecutul mai îndepărtat, înainte să fie ajuns calea ferată până la hodat poșta era trimisă pe șosea cu troicile. Caravane de ceai, pâine și fontă se mișcau într-un sens, convoaie de deportați sub pază înaintau pe jos în celălalt sens. Mergeau în cadență, zângănindu-și fiarele, suflete pierdute, disperate, și în jurul lor foșnea codrul negru impenetrabil. Cei care locuiau de-a lungul șoselei formau o singură familie. Prieteniile și căsătoriile uneau satele și orașele unul de altul. Hodatskoe se afla la întretăierea șoselei cu calea ferată. Avea ateliere de reparat locomotive și alte ateliere legate de întreținerea linii și aici, înghesuiți în barăci, trăiau, voleau și mureau cei mai săraci dintre săraci. Deținuții politici, care aveau o calificare tehnică și își ispășiseră pedeapsa de muncă silnică, aveau voie să se stabilească în Hodatskoe ca exilați liberi și să lucreze ca mecanici calificați. Sovietele care se înființaseră de-a lungul căii ferate în primele zile ale Revoluții, fusese de mult răsturnate. Un timp, guvernul provizoriu al Siberiei se menținuse la putere, dar acum stăpânirea lui fusese înlocuită în toată regiunea prin cea a comandantului suprem Colceac. 2. Într-un anumit punct, șoseaua urca dealul, oferind o priveliște din ce în ce mai largă asupra împrejurimilor. Părea că urcușul ușor și lărgirea orizontului nu vor lua sfârșit niciodată, dar când pasagerii și caii obosiți se opreau să se odihnească, descopereau că se află în vârful dealului. Drumul continua trecând peste un pod sub care susura râul Cheșma. Dincolo de pod, pe o înălțime încă și mai abruptă, se vedeau zidurile de cărămidă ale mănăstirii Înălțării Sfintei Cruci. Drumul ocolea împrejurul pământurilor mănăstirii și urca dealul în zigzag până la marginea orașului Vozdijensk. Când ajungea în centrul orașului, trecea din nou pe lângă terenul mănăstirii, pentru că ușa de fier vopsită în verde a mănăstirii dădea în piața principală. Icoana de deasupra porții cu arcadă era înconjurată de o ramă pe care scria cu litere de aur «Bucură-te, o cruce tătătoare de viață!» O victorie de nebiruită cu Cernicii. Era săptămâna mare, sfârșitul postului mare. Iarna era pe terminate. Ca un prim semn al desghețului, drumurile începeau să devină panghică neagră, dar acoperișurile mai purtau încă bonetele lor înalte, albe, atârnând până mai jos de uluce. Pentru băieții care se urcaseră în clopotniță, ca să se uite la cei ce trăgeau clopotele, Casele de jos păreau niște cutiuțe mici albe, aruncate la un loc. Oameni mici, negri, ca niște puncte, mergeau printre case și se opreau în fața lor. Se opreau ca să citească decretul prin care erau mobilizate încă trei contingente. Textul decretului fusese lipit pe ziduri din ordinul amiralului Colceac. 3. În noaptea aceea s-au întâmplat multe lucruri neașteptate. S-a făcut neobișnuit de cal pentru acea perioadă a anului, a început să burnițeze, dar atât de fin încât avea impresia că picăturile acelea se transformau în fuiare de ceață, mânate de vânt, înainte să atingă pământul. Dar era numai o iluzie. În realitate era destulă apă de ploaie ca să se transforme într-un torent cald și bioi, care curgea pe pământul devenit acum negru peste tot și lucea de parcă ar fi transpirat și îl spăla de rămășițele de zăpadă pitici, plini de muguri, își făceau loc miraculos prin gardurile grădinilor. Picăturile de apă se prelingeau din ramurile lor și răpăitul lor pe pavajul de lemn răsunea în tot orașul. Tomic, cățelușul, fusese legat pe timpul nopții în curtea fotografului și acum scâncea și ea, iar cioara din grădina lui Galuzin, iritată probabil de hărmălaie, croncănea suficient de tare ca să țină treaz tot orașul. În cartierul de jos al orașului, Vozdvizhensk fusese raduse trei care cu mărfuri pentru negustorul Liubesnov, dar acesta refuza să primească mărfurile, zicând că era vorba de o greșeală. El nu comandase nimic. fiind fiindcă era târziu, căruțașii îl rugau să-i adăpostească peste noapte, dar el îi înjură, îi trimise la dracul și refuză să deschidă poarta. Și acest scandal se auzea de la un capăt la altul al orașului. La ceasul al șaptelea, după ritualul bisericii, ora 1 noaptea după ceas, o vibrație dulce profundă se prelinse de pe unul din clopotele cele mai mari ale mănăstirii, care se mișcau abia perceptibile. Zvonul lui se amestecă cu burnița întunecoasă, tremura dinspre clopot, afundându-se și dizolvându-se în aer, așa cum un bulgare de pământ, rupt din malul unui râu, se afundă și se dizolvă în apele viiturilor de primăvară. Era noaptea din joia mare. În depărtare, abia vizibile, lumânările luminau aici un chip, dincolo o frunte sau un nas, se clătinau și se mișcau prin curtea mănăstirii. Predincioșii mergeau la utrenie. Un sfert de oră mai târziu, pe pavajul de lemn dinspre biserică se auziră pași. Era Galuzina, nevasta băcanului, care se ducea acasă, deși slujba abia începuse. Mergea cu pași inegali, când alergând, când încetinind, cu șalul aruncat peste cap și cu haina de blană descheiată. Îi se făcuse rău în aerul înăbușitor al bisericii și ieșise să ia aer. Dar acum îi era rușine și îi era ciudă că nu a stat până la sfârșit, mai ales că era al doilea an când nu ținuse postul mare. Dar nu asta era cauza principală a necazului ei. Ordinul de mobilizare afișat în acea zi îl privea și pe sărmanul ei copil prostuț, Terioșca. Încercă să-și alunge acest gând din cap, dar petele albe ale proclamației se vedea un întuneric ca să-i reamintească la fiecare cotitură. Casa ei era imediat după colț, dar se simțea mai bine afară și nu se grăbea să se întoarcă în camerele elipsite de aer. O copreșea tristețea zbuciumată din gândurile ei. Dacă ar fi încercat să-și ia fiecare gând separat și să-l gândească cu voce tare, nu i-ar fi ajuns cuvintele și nici timpul până în zori. Dar aici, afară, în stradă, aceste reflecții deprimante se năpustiră ciorchine asupra ei, iar ea reușit să le dea de capăt la toate, în scurtul răstimp, în care străbătuia de câteva ori distanța de la poarta mănăstirii, la colțul pieței și înapoi.